Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell 107.8 de la FM i en aquest magazine matinal doncs és el moment de parlar amb Ignacio Morgado, catedràtic de, Psicolo de Psicobiologia de l'Institut de Neurociències de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i és que avui a les 7 presenta el seu darrer llibre Deseo De zero i plaer, la ciència de les motivacions. Saludem al doctor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 ...que en la presentación de aquel libro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 Creuer, això pues, serà molt difícil, però si vols obtenir plaer simplement passejant per l'hermosa Costa Brava nostra, pues, ja la cosa coses molt més fàcil. Mm -hmm. D'altra banda, també, no tothom li provoca plaer les mateixes coses. Aquí és on entrem en, en un camp una miqueta més, més complicat, de, de, doncs, que a vegades hi ha coses que a un li provoquen plaer, a una altra persona, doncs, fins i tot al contrari. Exactament. No? Això, això passa, hi ha moltes diferències individuals, no? però sobretot hi ha diferències individuals en el que podem considerar plaer incentiu, a diferència del plaer homeostàtic. I és que hi dos tipus de motivacions. Les motivacions homeostàtiques són aquelles que responen a una necessitat biològica del cos. Per exemple, la motivació per menjar o per beure respon a que cos pot necessitar energia o pot necessitar aigua. M que les motivacions incentives no es basen en una necessitat biològica, en una necessitat al cos. Eh, I són com si diguéssin una busca del plaer per al plaer, anar, per exemple, a un concert musical o com dem abans, un passeig per una zona maca de, del nostre país, pues això és una motivació incentiva. Mm -hmm. El cos no ho necessita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 o tens possibilitat d'anar, que sé jo, a un concert del teu cantant favorit, tot i això crear un tipus de motivació que incrementa les teves ganes de vivir, que millora el teu benestar, que uh -huh. redueix l'estrès, que te fa viure millor, que, que, que incrementa, que incrementa en, en general les teves possibilitats vitals. Uh -huh. Has parlat doncs, de, de les ganes de viure, de, que provoquen les motivacions. Uh, també aquest, uh, aquestes motivacions i aquest pleu que s'obté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 na ve problemes digar per mantenir la capacitat de motivarnos i per mantenir la capacitat de sentir, eh?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 Al final, aquestes eh, coses que ens donen plaer, doncs, malgrat que una persona pugui pensar, doncs, si menjo, doncs, al final això eh, té afectacions, doncs, en el meu estòmac, i si practico sexe, doncs, els meus genitals són els que obtenen ple. si no hi hagués al cervell, tot això eh, ja no el podríem oblidar, no?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 Falta molt per descobrir, però també hem progressat bastant des de que en Ramon i Cajal, que és el pare de la neurociència, va posar en manifest que el cervell està format també per cèl·lules individuals, neurones, igual que els altres òrgans del cos, i que aquesta neurona funciona d'una determinada manera, comunicar-se comunicar entre elles, etc etc. Doncs hem après molt, sabem molt de com funciona el cervell, però malauradament el principal que ens queda per saber eh, a dia d'avui Eh, és eh, què fer, com podem modificar el cervell per evitar mm -hmm. les malalties neurodegeneratives que ens amenacen a tots, perquè com a les altres eh, malalties les podem avui dia eh, curar moltes d'elles, doncs cada vegada fem més grans i quan ens fem grans la neurodegeneració apareix i comencen a venir malalties com l'Alzheimer, com el Parkinson mm -hmm. i, i d'altres que són realment molt preocupants. Poder per aquest motiu, es té la sensació que encara falta molt per descobrir el cervell, que sí, però, i també que poder no s'ha no descobert gaires coses, però sí que se n'han descobert, passa que això poder eh, tapa una miqueta no? tots els descobriments que s'han anat sí. fent. La, la idea que fal, falta molt per descobrir del cervell ens pot conduir, eh, una idea que és certa, eh, però que ens pot conduir a creure que, que també falta molt per descobrir eh, solucions a les grans eh, malalties del cervell, no? mm. del propi cervell. I la veritat és que si repassem la història de la ciència, de la medicina, moltes vegades inesperadament eh, han aparegut... Eh, coneixements que ens han permès curar malalties i no ens ho esperàvem. Pensa que, per exemple, la penici·lina es va descobrir per casualitat. No? Eh, ningú esperava poder tenir una fórmula per intentar eliminar eh, les malalties infeccioses i, i de sobte doncs, algú va descobrir realment un tipus de, de, de tractament per, per, per eliminar-les no? i no, no s'esperava. Algo així ens pot passar també en algun laboratori del món. Jo no le puc dir en aquest moment eh, quin dia i quin laboratori descobreixem descobrirà una fórmula per curar l'Alzheimer, però lo que sí li puc dir és que hi han eh dәcenes, centenars probablement milers de laboratoris en tot el món que estan lluitant, que estan fent investigació per intentar eh, curar descobrir el coneixement necessari per poder curar les malalties neurodegeneratives i el mateix que, pot, que podem trigar anys en fer aquest descobriment també podria dir-li que, què sé jo, demà, demà passat mm -hmm. podria eh, sortir algun tipus de recerca inesperada en algun laboratori que ens pogués ajudar a començar a mm, guanyar la la partida guanyar, eh, tenir victòria davant d'aquestes malalties tan preocupants com l'Alzheimer i el Parkinson, la depressió, l'esquizofrènia i moltes altres de tipus eh, neural que ens preocupen molt. Mm -hmm. Doncs eh, n'estem segurs que tard o d'hora s'arribarà, eh, això no ho sabem quan eh, ja ens has dit tu, Ignacio doncs al final no, no, no, no ho podem preveure però n'estem segurs que totes aquestes investigacions i aquests esforços que s'estan eh, doncs eh, volcant cap a, cap a intentar doncs trobar aquesta solució doncs arribaran tard o d'hora Nosaltres doncs com veiem hem començat parlant d'aquest llibre ens hem anat una mica de, de, de, del tema però és molt, no del tema sinó de, ben bé de, de la presentació d'aquest llibre però com veieu és d'allò més interessant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 ho explicaries tot després la gent no tindria per què assistir. Ja no tindria eh? motivació per venir. Clar, faríem, faríem un spoiler, això que es diu, també. Eh, rebrem amb molt de gust a tota la gent de Pala Fruget que vulgui venir a escoltar-nos. Moltíssimes gràcies, de veritat. Moltes gràcies a tu, Ignacio, i que vagi tot molt bé.